نوحا نا سورہ نوح مکی صورت تھی نا قبل سرے ربط سرے اول دا سورہ نحن نفس نازل شوئے سورہ ابراہیم نمخ کے نازل شوئے حالت جمعی کے اکتر نمبر سورت و قرآن بھی فحالت نزول کی هم اکتر نمبر صورت دو قرآن دی ما قبل کرے ربط سلے اغداری دی پتیر صورت کی داوچ کاتران بداتی مندی وحی مندی بول یسرعون ومند بروان دې صورت کې الله پر مې ابتدا تختیذل نن ندي دا د مخکنه هم دي فلم يزيدهم دعاه الا فرا یعنی پیغمبرانو قبري به ووري درې نو تختیذل وا ود حضرت نوح عليه صلوات والسلام کیسه ذکر کړي الله تعالی پیغمبرانو قبري و دې وري دې بدتیدل پیغمبرانو کې او پیغمبر نوح عليه السلام چې دا ذکر وکړ الله تعالی دې ذهن بمرا به دې راځه چې ما قبل کې بیان د سزاگانو او د ثوابونو خاص کړ او بدی سره کې بیان د عام سزاګا باندې هغه د خاصو د عامي سزا او ثواب دواړه دا چې ما قبل کې بیان د سزاګانو د آخرتو د جزاو او سزا د آخرت او بدی کې بیان د اتی د نو عليه السلام او د قوم عذاب دنیا و آخرت موضوع سورة صلاح طریق و د الانبیاء د انبیاءو دو تبلیغ لاعان شدا سندگا او لا تدر کوئی اول د مقتد دا تبلیغ او اغاق مقتد دا تبلیغ سل وزیفة دا لیلو او ترتب د آتار حتنو فا قبول دیا ده احکام و بانده یہ تبلیغ بلا رطری روانی نو احکام قبلی واقعات نو علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اعراف کی مشتا سورہ بود کی مشتا سورہ ابراہیم سورہ شوہرا کی سورہ انکبوت کی سورہ مومنون کی او سورہ قمر کی دغاتی پرې ټول سوراتونو کې نو علیہ الصلوۃ والسلام واقعې شته دېنه فرمایي بسم الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه فطغى فترالى لغره من عليهم السلام قوم قلتا ان انذر قومكم من قبل لاك يويا ربكم فلرا من قبل ان يات يوم عذاب لنيل مكه دينا کي او ويش پکيا اتوش اتوش ایاس منی قدیس سورت کی دو کلمات قدیس سورت کی قدیس سورت کی دو سوا سویوش کلمات نو سو نتیس حروف بکی نو سوا یاو کم دیرش حروف قدیس سورت کی فرمائی قالی یا کومی ویہی دما کومہ اینی لکم نزی امو بینزتا ستا باری رون کے زائر راغلین آنی عبداللہ دا چھئی باتتو کی دا اللہ واتقو او داغنو یریگی واردیون او زمائی تااتو کی فی دینی و وصیتی و دین زمائکی پو وصیت زمائکی یغفر لکم من دونو بکم بخنکی تاستا یغفر لکم من دونو بکم بخنبو کی تاستا دبناہون استا سنا دبناہون استا سنا تیر اکی دی پر تفسیر کے بعدی ف چه مسلمان دې دوت سره ټول ګناونه معاف کوي لیکن بعضه من تبعید یې ګل اي فرمایي چه حقوق الله معاف کوي د حقوق العباد نه معاف کوي د بنده حق کار توسیا او حقوق الله معاف کوي دګدا اعتراف دا یوذرلکوم من ذرو بکوم نورامن تبعید یان بعضه دداخلې عین ټول ګناونه معاف کوي نو فرمائی چه یغفر لکم من زونو بی کم اطل کی مسلمانه دو طرق طول گناهونا حدیثم ندر تاید کرازی چه اغا صحابی وی چه یا رسول اللہ ما جوانده لور رخا کرده وان ما تبا اللہ معافی کنا نو نبی رسلام و او فرمائل چه الاسلام و یا دیمو ما کانا قبلهو اسلام پر شوی گناهونا طول ماف کری نو اغا بندر تا ماف نو فرمائی ان یغفر لكم ذنوبكم باخانه باقی تاسد گناونس تاسو بلا عذاب عذاب پاتنی او یؤخركم او یؤخركم او مؤخر بتی تاسلا رطبتی تاسلا الی جن المتمات رفل مرغ پوری ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر فتاک ترا الله تعالی یعنی مرغ چې الله کوم لا یؤخر بیا رو سوار اندرا دی لو خو تم تعالمون به چرې تاسو کویږي قال ربي اني داوود کومي ل دوی چه پروردگار اني داوود کومي په دا کی کرا زبرنا ورکو خلق قوم لرا ليل و نهارا اې رس تو هي تشبيه او درږي فلم يزیدهم فزياد نکري دینرا الا دعائي فلم يزدهم دعائي الا فرارا فزياد نکري دینرا لرا دي بلني مگر اعتبار اتباع په تګیدو څخه من التوحید واینی کله ما او زو په تاکي سره کرې دی ربانا ورکو له تاسو هلهم بالتوحید والتوبه چې ته په غنو کې دی تا توحید سره او توبه سره نو جالو او تابهم په اذان درځي دی په لیکو تي په غونو په به هم او چاپی رہے کړي رضان په لیکا په دې او ورغرو او هم و اتکبر استکبار او تکبر وکړو لوی وکړه پلوی کول سره نو مه یې دعو ته نجهارا بیا مه ما دې له دعوت ورکړو د شپې او دروازې په چاوا ته نو مه بیا ما دې تاواز کړه اعلان وکړو اتر سره او ما سره مې پټي پټيوم کړي او دې شیره لديكم سوغ من كل فقول تو پس ماور سووي توكر ركم بخنوقغاي د خفر ورضارنا إن كان غخواا خ سرراغا بخنك لمطاب من الكف والمافيشاجد تو بوكرى دكفر ديون جو سر السماليكم مدعاه راورري با فتاباندي آثمان ي سر السماليكم مدعارا مدرا اغا تشيبو باران او امر ثالف ومدي د کوم کوم یادات په چې تا له بیا والی جنات په ظمونو و فلاته جهله کوم جننا جهکو من هاه او غګ د تا پاره باونه او غګ د تا دپاره مونه ماله کوم لا تررجونې لا وقااره تاسو د چل شوې سید ملارري دا اللهله دپاره دلو دا ترژونري الله دپاروي دف بهیر وقد قدفكم اضرا او دات ګرزوري تا څوکې تمکه تم فور فور الله تعالی تمر تمر کسما ګرزوري الانم کاراو ته په غلط الله تبعا سماوات اي ني ني تا څو څنګه پیدا کړو الله تعالی سبع سماواتل در په ته او یو بلدقا سے دیگر و جعل القمراء و گردولی ده فیهن نورا فاوی کی نور دے رہا و جعل الشمت او گردولی دے نور نور لر ایک گردولی چرا والله اللہ من الارض نباتا او اللہ تعالی امبتکم ذرون کلیتا سغرا من الارض نباتا نباتا ف ثُمَّ سر ثم يحيد کم في آاب او من تا فغ ک وَاللَّهُ خاج او ران م فر سره والله جعل م غرض صذا الل غذا ف دیگرلو تسو د پا مكفر شو ل تسلکو ما قبر ترا را بته مناسبت دا مالک لا تر جون لله وکاراته د لفتي او قبره ولیتنه لله د پارو وی کنه نو د دې کې قاضي بيزاوي او سراج المنير دوه کتاب کړي د قاضي بيزاوي رحمت الله <سؤال> عليه نکري تفسيري او سراج المنير عالم نکري چې وا مالک لا تر جون معنا ما لا مالک لا تعتقد تازه فلچل چې ودی چې اکی دن ساتي چې ته چللې تاسو درا چې اعتقاد نه کوي د الله د عظمتو دا ترجمه چې امید نه ساتینه اعتقاد نه کوي د الله تعالی د عظمتو بابا دې کوم دا توجی په خبره غړي له داو قال نو رب انما صوني واتبعوا ملميذو مال اولدو الا قصار ما قبل ما قبل کې بیان د السلام بیان دون امید رنو حالت سلام اب اگر ما قبل لبارنا قلنا تا اغدارہ کہ مخاطبین کی فقدر اخلاص دعائی الحق انه فلی فلیحذروا مفکر فرمائی علنو رب ان ما طلونی علی سلام اے زمانہ پروردگار ان ما طلونی پتہ کی طرح دے زمانہ فرمانی قابیداری وکړه ملل یزده او مالوه دا بچه لم یزده او مالوه چا تو لمانه زیات کړي او ولده او اولاد زده لا قطارا مدر نقطان کیه جوړی لري او مکر او تدبیر کړي دین نو علی سلام ده پارا مکرن قباره دوی تدبیر او قالو لا تزرونال هاتف لا تزروننا قال ولا تزرون و ولا سوا نپرید مونگا خدایان تاسو لا مپرید خپل خدایان نه یو بلته وي خدایان وری پرید نه دیته ودی دی کوي ا وراته زون نو ودن دا تینځو خدایان چې تاسو پنځو خدا پنځو پیر نه مپرید لا تذرون نو ودن فلک خدایان باندې لا تذرون نو وَسَّرَ و وترو محبت تا دې درته دروم ولا سوا سوا تر دان ذهن پیر دي ولا يهوسا او يهوس دام درم دي وي يعوق او يعوق ویاعوک دان څلورم دي او نصرا نصر دان پينځم دي وبداغلو کتيرا بذر پينځو تر محبت تا کوي دغه پينځو کې وایې شپږم تر وتلو وقد اغلو کتیرا او پتاکیس کر ریڑی را دنیا تباک را سره سرا وقد اغلو کتیرا دیر دنیا تباک دیر دنیا عبد رضیم آمی بخاری تا مرتضوی را بیدی ورطو شیخ ذکریات و مشرکوی شیخ الیاد تا کافروی شیخ مدنی بانے برطوولا گوز سوکی ماب رسوحابین دی مابدوی قد اظلوا كثيرا فتا کی سره ډیر کله کې گمراه کړي ولا تزيد الظالمين الا ضلالا او نذياتي ظالماندار مگر نیب غرق لیشی په اعتبار د گمراهي سره مما خطياتين فتا کی سره ډیر ګناونه نه ورکو دای بغیر کلي شي په دنیا کې او دپلو نار او داخل بکلي شي جهنم پور کیا تیرکې لمجدله مندون اللهين سرا نبموني دظان دپار دالهله و مد جاار ان عذاب الله عذاب د الله قالان وقالاً وهرببي لا تظر العرضي اوي نووهري الرات صلسلام رب زما پرورديغاالا لا تظر علىله رضي م پرذا پرزم قوباندي من هل کابل زيارا د کااتران و کورنو کې امام بخاری کتاب التذکرہ بود او ثواب بارکري کړی دي شداد دې زې قوم اندیکا د د د بونې چو د دې مشرا نیکان په دې په نیکان کې راتلو نیکان بندګان یې عمر کې تیر شو د دې قوم ځو تیر شو غر کې وخت تیر کړو اگې ته به ود او ثواب دي دا دو مشرا نه تیر شو ان دغه مشرانو تاریخونه وړې لري دات کولای موږ دوی لان کې داد دی او پلان کې داد انو فتح الباری او ند تفسیر عزیزی دې لري کې لري چو د حضرت ادریس علی السلام لقب او د نور څور دا هو مودرغان زمون صحابیان انو وی حضرت او دا دامن چو د دې دنیا نه لا په چې غیلاړ نغې ته روحاني غذا نه ملاوي د دې خلق وتا هر وقته غمگینو په بناث انو ناذاب یو بزرگ راغه هغه ور دی دیولې بزرگانو او وخت وخت ډیرات نسيت کو او زه هی وپات شي و ها من د نتیات څوک نشته زکه خپې ورته وی دا وتا نه خبر دا یې مجھے کینی جوړ کړی تصویرونه وباسې او پورنه بعد قانون کي کوي دا څو غني لیکه یې ریټه ضرورت دی دا ایبریسو ایبریتو ورته دا چالو کوځه بس دا دې کم یاد وې راغوم توله خلک کاندل ته څه ممکن نه ایز غوم توله را اتا ته توله خلک کاندل دا پم دا پیږه تاسو مشرات گیر دا یو ډیر یاد وې دې کده مشور او دا 100 ورته دا پیږه پرایا دی زبر دان مشران دی دا شیطان ورته دا دا خالق د پخ زهینو مجتمی جوړه ای عبادتې بشورو کله چې دوی مرشو د اړیو اولاد باندې بیا د دې عبادت چورو کو اوس دلته یو خبر را شړم بانو دا ومنی چې دوی په علماء راغلي دغه لا تزرون نه ولا تذرن نوابض ولا ضوا ولا يعوقا ها ويعوقا ونصرابا نلام نشتا اشتكى نرا غوري لا تذرن نوابض ولا ضوا ولا يعوقا ان ويعوقا ونصراد اضوا ديارتي بمذيبه نبالد لام لاموني لموني على ها نو دياتري ضوا لام نشتا تفسير عزيزي مشهور نياب تفسیری عذیبی دا یو مشهور تفسیر دی نا یاب دی شتباره المادر اشکا انه هغه کې نه چی پینځو وروتانو کیدون بنې درې پر مستقل لا برابر دی دا ډېر دی لوی لوی دی دا ډېر دی فده یې کله داخله کړو او اخر دوت چې دا دات مستقیل نو دې نمبر را روان نو دیبا نیزا لگوارو دیو فدیبا نیزا کلام نیا داخل کرے نو فرمائی وقد اضلو کثیرا پاغدریو ایلام داخل لے وقد اضلو کثیرا اندا وقالنو احمد رب لاتزرعالالعرض نو علیہ السلام و سلام و ایچلاق ذرنبا پریگر فضمکبانی بن الكافرین دیارا دکاتران و خور دیارا یعنی دیار یوم آنکی داخل دار پکور کې د نن څخه پاتې وي اي اتاكينین فالدियार دا ترجمه بابا له شاه منصور دی الله غریب الرحمت کی اغنده او تا کړي وځي یاران اي اتاكينین نو دا یو معنی دا نو بلې معنی چې دا نو غدا د یاران اي احدا یعنی یو کذب نفریک دی یو کافرانو نو یو کسو تیارتمانه دا حدن کې او دا داري او دور نه هم راتلی شي مانو وداوي چې پزما کې چې کار لګول واله دوران کول واله جوړ کړل دنت او باسته چې دا جوفان په ټولځمکه راغله او کنا په لګه باندې راوړ جمهور کوې چې دا په ټولځمکه راغله جمهور وې اتحاد یې زینو چې لته طوفان ور زده لوي لوي بروانه با دي وې چې مقصوصا علاقہ با اندر آگلے دا کم دیکی چھے دنوح علیہ السلام دا قوم فدغا دیکی توفان راگلے انکا انتظرم یضل و عبادکا انکا انتظرم کچھ ریب دی لرا یضل و عبادکا نکریب علی دی بمرا بکی بندگان سا ولا یلیدو نبضی گویدو الا فاجرا کفارا مگر فاجر او کفار ناشکر ربی غفر لی ولی والی الما تن بکنو کې والدين تن بکنو کې ولې من د قلب ايتي او توشي داخل شو کور زمونږه کې مؤمنان مؤمن ولين مؤمنين او المؤمنات مؤمنان صلوا تا ولا تجدي الظالمين الا ظارا او مدياتي ظالمان لرا مگر بهتبار دا علاقت ترى <صراح> بسم الله الرحمن الرحيم سوره الجن سوره الجن ختم با انشاءاللہ سبا ماتبخینی گوری خدا زین پی که دے سبا ماتبخینی یا ونیم بجا ختم چالو کی دو بجی تقریبا دسا هر نبنید تا قبر زین کی دے یا زکر زلک ننپک خلار شویں گی یعنی یا ارس و منگلی تیز روانگی و ختم سبا ماتبخین تا کرنگی زکر زننداتی لگ لگ بازی تحقیق بکو با و دیو نتانگی گی سکتانگی گی زان تا بی خان گی خا